структуралізм, математизація, комп'ютеризація. все ніби і так – лаконізм, точність, функціональність. А враження, ніби тебе посипали дустом, як шкідливу комаху. Де гра поезії? Де до небесні барви? Де гучне гриміння життя? Сучасна мова нагадує примітивного Олдовайського предка поряд з Мадонною Рафаеля. Слова облітають планету, як грип у гонконах. Ескалація, моніторинг, спонсор. І цілі народи стають мовнімі. Є сила, немає слова. І мій народ теж. Невже знову і знову відлунюватимуться гіркі і несправедливі слова, що народилися колись? в притемненій душі Пантелеймона Куліша, засліпленого хутірськими недогарками. «Народи без пуття, без честі й поваги, без правди у завітах предків диких, ти, що постав з безумної відваги гірких п'яниць і розбишак великих». Брат досить зневажливо відгукувався про предків. Соціалістична революція могла утвердитися тільки перекресливши всі минулі епохи, знищивши пам'ять про них, як знищила собори, церкви, палаци, пам'ятники царям і їхнім слугам, відкинувши священні книги і навіть священні імена. Я казав братові, мовчи про предків. Могили здригаються від вашої так званої діяльності на благо. Що ти зробив на цій землі? Чим похвалися? Роллю Леніна? У п'єсі Корнічука. Що заставиш по собі? Сахару. Тепер брат мій лежить непохований, і люди тупо вибормочують над ним нестямні слова, а ми знову, як тисячу років тому, пливемо кудись по темному морю за чужими богами для свого зневірного народу і не відаємо, яких же богів привеземо цього разу, яких пресвітерів, які ікони, які молитви. Конча Озерна, 25 січня 1988 25 лютого 1991 року. Кінець озвученої книги. Читав Андрій Вільколик. Київ, 2004 рік.